Hej och välkomna till detta andra avsnitt av Lirorna. Det har ju tagit lite tid. Ja, vad har det gjort det då? Eh, administrativa saken? Ja, vi är väl inte kanske de mest tekniska personerna kanske alltid. Nej. Nej, det är vi definitivt inte. Så det är det som nu eh, ska eh, avsnittet ligga ute och vi är inte velat spela in. Någonting att bara haft det liggande Utan vi är ivriga att få ut det lika fort Som vi har spelat in Så det här blir ju det första Riktiga avsnittet Ja för det förra avsnittet det en var en ju... pilot Ja det var en pilot och det låg ju på en annan podcast där ju. Ja just det Gjorde. Jag går på en sån Ja precis ja, Men den kan vi snäppa Så och tanken är ju nu för nu har vi gjort ordning att vi har podcasten avsnitten kommer komma ut i, i, i jämn takt vi har inte bestämt vilket, vilken veckodag dagen, men det får vi väl spekulera eh, privat du och jag, vilka dagar vi tänker att vi snäpper avsnitten eh, och sen så har vi he hemsidan lirarna.se där vi också kommer skriva ett antal blogginlägg i veckan av varierad eh, allvarlighetsgrad. precis jag tror du ska säga kvalitet först <laughs> ja, jo. Eh, hittills finns det bland annat Ett avsnitt om En bloggpost Som Marcus har skrivit som handlar om Karina Strandberg det, det är en fin spelare eh, Carlos är djupt uppskattad mm. Och eh, Trist att han satt i frysboxen Kul att han är uppe i värmen igen Ja, i alla fall fram till sommaren är det väl? Ja, så får vi ju se Så finns det även ett, ett Lite halv kul inlägg som behandlar uh, med detta, detta ständiga problem att vissa spelare bär nummer 99 som vissa ser är ett problem som ett problem. Så det är det som finns. men vi börjar sammanfatta säsongen har det gått en fyra omgångar. Mm. Uh, om vi ska sammanfatta det först uh, professionellt bara så här, hur, hur ser vi allsvenskan i stort? Sen går vi in på de lagen vi supportar. Ja, för nu pratar vi här svenska. Ja, just det. det. Det gör vi. Men om du ska bunga ut, tycker du det har sett ut. Det är svenskarna överlag hittills. Men det det har väl sett. varit en ganska oväntad inledning på all På ett sätt har det varit. Tycker varit jag på. det. Alltså, det. Nu är det ju så tidigt och man kan ju inte riktigt. Alltså. Säga någonting nu Hur tabellen kommer se ut i slutet Men det har ändå varit ganska oväntat Till exempel att Sirius ändå gick ganska bra i början mm. Det är ett riktigt utropstecken För mig i alla fall Ja det är framför det ett utropstecken Men jag tycker också Det jag sett av Kalmar har varit helt ok Fast, Ja de har inte fått med sig Resultaten dock Nej men det känns som att de flest, Jag tror jag har nästan betat av alla lag Nu det jag sett av de flesta ändå har varit helt OK. Det är inget lag jag direkt känner som antagant att de där kommer att åka ut. Falken tycker jag har varit bra. Falkenby har också riktigt bra. De inte fått med sig resultaten heller. och jag äh, känner jag Det är väl det laget som jag har sett som mest det är väl AFC tycker jag. De kan ja. göra ganska bra matcher. Sen ska det vara riktiga platt matcher. Men det är ju... AFC är ju ett sånt lag som att säga många av de spelarna de har jag tänker Danny Avdic till exempel det är en spelare som blandar och ger han, ofta, han symboliserar ju AFC mm, fast han har ju inlett väldigt starkt jo, jo, men det är en trygg punkt för AFC hittills, hittills, ja. hittills. jag är dessvärre rädd att det, han kanske, det är det kanske är där han ska vara i AFC Mm. För att man är ju lite orolig för att se om han skulle bli skadad eller något. Vem de skulle sätta in istället. Mm. Ja, det, jo, det är en väldigt intressant fråga. Men om vi slutar vara positiva. går negativt. Det som jag tyckte var lite intressant ändå var ju att det tog AIK två omgångar. Att de började med spela 2-0-0. Att jag senäppa in lite mål Det är man ju inte förvånad över Nej Men att den anfallsbesättningen Det tog sån tid innan de gjorde mål mm. Och det har vi väl ändå vi diskuterat ganska mycket Och det finns väl framförallt en spelare varför vi, Som inte vi förstår varför vi inte spelar starta jag Har de tre första matcherna? Ja Jag vet i alla de två första så satt han på bänken Så hoppade han in mot äh, Sirius hoppar han in <här> Och det är ju ja. Gojton vi pratar om. Ja, Henock. En fin spelare. Men, och det är ju också där Malmö har inte heller övertygat jättemycket. Östersund tycker inte jag är övertygat. Nej, men Östersund har jag nästan haft ganska långt ner på min lista. Jag tycker att det är för mycket turbulens kring klubben. Jag tror det är svårt att hålla uppe det här Och nu blir ju den rättegången fram skjuten. På gott och ont. Ja... De har ju tydligen hittat nya bevis. Mm. Det är ju det här med Daniel Kinberg. Men det, det, det finns andra poddar som har gått igenom. Det betyder bättre mm. än vad du och jag någonsin skulle kunna ja, göra. Ja, precis. Så det är bättre att de tar diskussionen om det. Nej, men alltså överlag. Det har varit en kul av svensk. Jag ser ändå fram emot. Det är inte sådär som vi pratade dit om innan vi startade podden. Att varje omgång så är det att det någon match. känns åt där. Mm. mm. Matchen nu kommande femte omgången, Häcken möter väl. De möter, de möter ju AIK borta. Ja, och Malmö hade en tuff match också kommer jag ihåg mm. mot början. Mm. Eh, så möte var det var. Så mm. det, det är kul matchen. Och det finns alltid någon match jag därför känner och den där. Mm. Förlås att de dagar jag supportar då, att. Eller det laget jag supportar att. att Såklart klart vi är det alltid se IFK Göteborg Men det finns frånsätt matcher med dem Känner man ju många gånger att Åh oh, den där A-Eko-häcken där kan det det kan det bli bra spel Ja Men med tanke på att du gick in på IFK Så är det väl ändå Är det inte en liten besvikelse att de spelar på Nya ja. vi. Jo jag har dåligt påläst för de gör det. det är väl att gräsmattan inte riktigt är klar Och då är det ju bättre att de spelar på en bättre arena Mm eller på en bättre matta men eh, ja, jag kan ju tycka att de borde ha löst det till, till öppningsmatch faktiskt men eh, det jag tror blåvitt kanske är jobbas hårdare på andra plan eh, än vad de gör för att uppenbart få en bättre, bättre hemma mm. är det mer som vi tänker på alls älskar? Nej, alltså, inte, så, inte spontant så var jag kommer på mer än att att det har varit så fruktansvärt kul. Och... Ja. Det blir kul när vi tittar på matchen du gör. att Du sitter hemma hos dig och jag sitter Vi har inte sett någon match hittills men, ihop. Men det, det kommer ju ändras. Ja, men vi kollar ju ändå. Det, det är ju nästan minst två matcher per omgång vi kollar på. Och det, det är oftast olika matcher ja. vilket, vilket vi också tänker att det kanske blir bättre för podden. Precis. Skull, för då kan du hitta någonting i Örebro mot AFC. Mm. Men, äh, men Något jag tänker på det är, det är ju roligt med många spelare som kommer tillbaka igen. Men det är också de här korta kontrakten. Vilket gör att det ändå blir ganska ovist vad som händer efter sommaren. Hur mycket kan man förlita sig på spelare när man lånar in dem på korta kontrakt? Jo. Och det är väl också någonting vi kommer lyfta i ett annat avsnitt också. Men... Jo, men spontant kan vi säga. sig bara för att göra det snabbt att vi inte helt. Vi köper ju inte idén helt med korta kontrakt. Det känns ju mer som att det gynnar spelaren än laget. Ja, det gör du. Men nu har ni fått en liten uppdatering här i alla fall. Ja. Så att eh, nu kommer... Men nu har vi ju inte pratat någonting om ska Den har också haft premiär. Den har också haft premiär Och där har jag ju ändå kollat på en match. Ja. Och pre premiär och berätta gärna. Min. Jag kollade ju på Pitio Djurgården. Just Och Pitio var ju regerande mästare. Väldigt spännande att se. Och Djurgården vill man ändå se för Olivia Skog har gått ut. Det är spelare vi uppskattar väldigt ja, hon, mycket hon, båda två här ju. Hon är fräck. Ja, Hon var ju tyvärr inte med i den matchen men jag blev imponerad båda lagen. P att Pitea orkar sätta den pressen de gör och har den arbetskapaciteten. Det är väldigt ovanligt att se det i svenskan, tycker jag. Och läppa så mycket som de gjorde. Och det är också tänkt med svenska där. Det kan man ju vara transparent att... Eh, jag har ju inte sett någonting för jag tappade bort att det var premiär mm. helt enkelt. det är jätteslarvigt såklart. Men, och det är också tänkt att damasvänskan kommer ju den kommer ju finnas med att vi kommer diskutera. Mm. För att vi tänker att ja, varför inte? Nej, men och det är ändå fotboll. Och det kan vara, jag läste bara att Kosovara Slane var lite irriterad på sig själva, att hon hade bomat något läge. ja. Hon är ju personlig favorit också det är hon, ju, hon är väldigt självkritisk också Jag gick ju faktiskt i klass Med en nära släkting till henne i Hultsfön Hon är ju från Vimmerby så det är ju bara Två, tre mm. miljoner mellan det Hon det är fina, Men det finns ju många intressanta spärgdagar svenska nu Black Stenius kommer ju tillbaka Ja Till Linköping Sen har du ju Aslani ju där Sen kommer Nilla Fischer också hem igen till. Ja, det är kom... bestämt Ja hon ja. kommer ju här efter VM Damerna har ju VM nu detta i Frankrike. Oh, Det Denna kan samman. vi ju lova att vi kommer Det kommer vi också prata det kommer om. vara ett specialavsnitt om det Och sen det finns ju jätte... Janogis och Epiteå Jättespännande spelare inte låt. Vad sa du? Vittsköas introlåt Vitt... Ja det kommer vi också prata om introlåtar Det kommer vi också prata om i podden ja. Nej så det finns ju många spännande Spelare där också hennes och är fortfarande bra ja men precis Lisa Dahlqvist ja. hon, som inte är med i landslaget längre läste en intervju med henne hon är ändå besviken att hon inte är och det är ju förståeligt med tanke på vilka meriter hon har och hon känner sig starkare än någonsin hon spelar ju nu mer. just det, Tuna var den ja. ja men så det kommer bli kul men det kommer bli mer Danfot på nästa gång När jag helt enkelt har tecknat det abonnemanget Som att vet man kan kolla mm. på matcherna Men det vi gjorde nu Det vi hade tänkt göra nu För att presentera podden Och på något sätt visa Vilken typ av podd vi är För tanken är ju inte att vi ska gratta ner oss och sen säga att på de senaste matcherna ARK och Ecken har mött varandra har det blivit si och så många mål. Den och den spelaren har varit framstående. Det kommer vi inte prata om för det finns andra poddar, till exempel 3 som är mm. mycket bättre på det än vad vi är. Ja. Och då är det bättre att lyssna på den. Vi försöker mer prata med svenska på ett nostalgiskt sätt och väldigt kärleksfullt sätt. Mm. Ja men sen kommer vi också prata om aktuella händelser Det är ju inte det men, Nej, men här, just Det, det är ju inte säga, fokus på det Just kommentera att om man ser För jag läste För ganska många sportjournalister på Twitter Nästan bara Det och liksom så här, Hollywood reporter, äh, reporter Nej men Robert Lowell skrev ju någonting om att äh, Det var många Han lägger ut mycket statistik nu den typen av att jag som har det oftast den här den här bo, eh, eh, possession kommer få bättre resultat det är inte våg grej. Nej, och det är väl inte vi så intresserade av det, heller. Nej. Alltså när vi pratar allsvenskan så pratar vi om vi pratar vi om... ju för mycket för det faktiskt. <laughs> ja, vi pratar för mycket och vi pratar ju om det som vi har upplevt och det är vi förväntar oss förväntningar vi pratar om önskemål vi pratar om ja. det är så mycket runt omkring det är ja. ju inte bara själva fotbollen det är, ju, det är ju allt runt omkring också både föreningar och supportrar och vilken inte vem är där på Bergvide Arena till exempel Ja det, är, det har vi ganska rolig historia ju. du kan inte dra den Ja vi hade ju varit på konferens ju. Ja. du och jag och så hade vi planerat att ja, men vi går och kollar på Häcken för och häcken är ju mitt lag. Och när man var på konferensen hade vi ju lite alkohol i väskorna. Och det tänkte vi inte på för vi skulle ta tåget hem sen ju. Ja. Så vi tog med oss väskan till arenan. Och då gick de igenom våra väskor. Och då, då slog det ju ja, oss att vi kommer få hälla ut det här. Ja, det var ju det var mycket vi hade kvar. Ja, det var det för för så mycket hade vi inte druckit. Nej. Och eh, så vi <laughs> så då kollade de igenom och vi tog fram dem ganska snabbt. Jo, man fattar ju lite att ja, det klarar man inte känna med. Ja, och då, då sa vi och då sa ja, ah, men vi måste hälla ut där. Vi bara, ah, ja, men vi förstår ju det för vi vill ju se fotboll. Ja. Och så tog de dem och så gick vi igenom, vi gick nästan igenom. Och så sa nej men vänta lite, det är så mycket. Om vi ställer det här så kan ju ni få tillbaka det sen om ni går och hämtar det. Det kommer jag aldrig glömma. Nej. Frågan är, hur länge kommer det finnas så trevlig personal på de här svenska arenorna? Ja. På gulvfågorna i Kalmar har vi fått kostnadsförrikol. Ja, precis. Och då hände ju att Peter Abrahamsson vinkade till mig. Om det nu var en vink. Det var en vink. <laughs> var det det? Ja... Men i alla fall, det vi ska må ha nu som inleda hela, hela allt detta är att vi kommer då gå igenom elvorna, som vi kallade, av spelare. Både här och damer svenska. Som vi har ett extra varmt hjärta för. Mm. Och det, det, det kan ju vara så enkelt att vi har det för att. Det kan vara kort namn. Ja. Det kan vara att man. Att personen i förhållet har gjort... Nu ser jag ju din... Jag ser ju din också. Dina älvar. Ja, vi ser varandras så är det, det är ju Vissa vet jag ju att jag skrev. Bara för att det är någonting som... När jag tänker på personen att... Jag gör det med glädje och värme och kärlek. Vissa är ju för att jag på riktigt har tyckt att de är bra. Alla de här är ju bra som vi kommer nämna naturligtvis. Men... Mm. Nej men sen finns det väl någonting Vissa jag har ju kanske också med uppväxt när man har följt den svenska så länge Och då har man ju sett mm. vissa spelare och har man ju liksom Fått fäste för en spelare Och ibland har man inte förklara varför Nej, men ska vi börja då Om du säger din målvakt hägarna först vi börjar, Nej, vi börjar damerna först Vem med damerna först? Du säger din keeper, jag säger min keeper Okej, okay, då då börjar jag här. Min målvakt som har spelat i damasfönskan är Caroline Jönsson. Har du berättat om det jag träffade henne? Ja, det har du gjort? Det var coolt. Ja. Nej, <här> ja, men riktigt bra målvakt. Riktigt bra målvakt. Och väldigt ödmjukvakt kan hon vara också. Och, men en riktig killeinstinkt också. Ja. Men det som jag minns med henne var så att som sjuk pondus. Ja, nej men precis. Man vill du inte gå upp i en luft och är där kanske? Nej, det hade jag inte heller vedat. Nej, men hon, Sen jobbar ju hon mycket nu. Det gör ju de flesta de som mm. jag. för att hon satt med i något projekt som gick ut på få Att damfotbollen skulle premiéras mer och mm. lyftas fram. Mm. Och det kommer vi också ha Nej. ett poddavsnitt om. För det, vi har väldigt starka åsikter om det också. Ja. Jag kan väl inte jämna mig med det för, ja, Hon var ju två på min lista. Mm. Vem var etta på den listan? Det blev Hedvig Lindahl. Mm. Det beror på vad jag säger för att innan alltså ofta har det varit så här att målvaktarna jag mig med tänkt. Ah, de står där. Mm. Jag lägger inte så mycket märke till dem. Men så läste jag en text som Offside hade gjort såklart en, en intervju reportage för man nu säger med Hedvig. Jag tror det var Anders Bengtsson som skrev det det jag bara kände att... Fan, vilken bra människa. Mm. Och så börjar jag minnas och tänka bara så att... Ja, men hon är ju riktigt bra. Mm. Ja, man undrar lite vad som kommer att hända med henne nu då. Kontaktet jo. löper ut och... Men det är inte helt omöjligt, tänker jag. Att det blir jag, jag hade älskat om hon hade... Så jag, bara för att tänka på sitt eget bästa. Tänk om hon ska gå för Växjö till exempel. Ja. Det, det här, där det bara satt sig på tåget det här, det ju varit en stor värvning för Rick ja nu kommer väl inte det hända jag är lite dåligt att uppdatera med att, vilken klubb som hon har tillhört mycket i Sverige men såhär Vittstjärn har varit kul mm. det var varit kul men det som sagt det är väl inte helt omöjligt att, att det blir en tur dels det är väl möjligt att hon fortsätter i Chelsea Ja, det vet man inte Men så här, Man önskar, någonstans önskar jag ändå att Att det blir Sverige För att det vore kul mm. Backar Vi får ju också säga att våra äldre ser ju lite olika ut Vi kanske drar dra hur Du har ju varit en 3-4-3 där Precis I Hipsteruppställningen <laughs> det, det kanske har att göra med att Både här och idag men alltså, Jag har alltid fastnat för offensiva spelare Nej men det säger ju lite om dig Så du vinner vill... Framåt ja, men det, det är därför du kommer hand om liksom, sociala medier Och allting ja. Som ni tycker att vi är dåliga där Så är det Marcus förtjänst Ja men vi har inte riktigt satt igång än. Nej men du är ju med så... Om vi jämför Om vi skulle vara ett band ja. Om vi hade varit eh, Teddy Bears till exempel Mm. Du hade ju varit på att lägga och skandera, att du varit höger och cool. Jag vill vara det. Du hade ju varit, det. jag hade ju mer varit, jag vill vara. Vaknas ålder, stå bakom, spela lite, vi kanske helst inte var där. Gör det, och sen inget mer med det. Mm. Så vi är. Jag gillar ju Brunkare, sen är det klart Många av de här namnen som jag näm kommer nämna Det är offensivt lagda spelare vet mm. jag tror jag har mer defensivt lagda spelare Än vad du har mm. Men om vi går vidare Om jag tar mina eh, fyra backar mm. eh, Jane Törnqvist mm. Hanna Marklund, mm. Kiki Bengtsson Och Sara Thunebro mm. Bra backar Bra, riktigt bra backar jag minns i alla fall så här att när jag började titta fotboll så på riktigt i vanast 98 där. Mm. Och så hade jag något minne av att Geh Intenowitz var äh, lagkapten. Det kan vara Malin Andersson i spelare. Jag har något minne av det i att hon var lagkapten. Det var att jag tyckte att hon var liksom överallt i backlinjen Och det uppskattade jag. Han har manknundigat mer. Hon är ju generationen efter men lika bra där. vinna ja. vinnarskalle. Det har vi sett att hon har kommenterat- att eh, spelsinne har hon. Mm. Riktigt bra kommentator. Ja, det var på väg att säga också. Ja, Fantastiskt. Roligt att höra hennes analyser. och Hon är smart. Ja, det är jättekul. Det är ja. mycket är det mer intressant att lyssna på henne typ Hassebacke Backe. För att han säger mer eller mindre samma sak hela tiden. Mm. Mm. Mer han har manknat mot folket- jag med hon var också en jättebra spelare. Tuff, hård. Mm. Men alltid... Jag tyckte henne så här, väldigt, väldigt mycket dueller. Och sen hon här. låg alltid på gränsen. Men alldeles över gränsen. Jag har ju henne också i mitt lag. Det är ju den spelaren vi har bland backarna som är samma person. Och det jag ändå uppskattar med henne också är att hon var i Sunna nog så länge ändå. Just det. Det är en, coolt. Ja, hon är liksom i den klubben som betyder mycket för henne också. Och det kanske också genomsyrar mina älvor sen som man kommer se också. Ja, jo. Ja, men det, det finns ju tema där. Oh. Men om vi då går vidare. Kike Bengtsson där tyckte jag bara att eh, hon var en av de som gjorde att jag ville börja skjuta bättre med vänster foten. Jag tyckte det så snyggt ut. Mm så att när jag spelade så la jag väldigt mycket värdighet att man skulle vara dubbelfotad det var larvigt annars mm. och Sara Thuner blev lyftiga för att jag tyckte hon var väldigt bra och sen tyckte jag att hon fick alldeles för mycket skit under hennes senare del av, av karriären, att jag kommer inte vilket det var något mästerskap där hon fick ganska mycket skuld mm. för att det hade gått dåligt, för att hon hade missat någon markering eller någonting Sen var hon, är samma sak till en riktig ledare. Ja, men det... Och det syntes att de gillar att spela fotboll. Mm. Hård, tuff. Jätteduktig. Mm. Ja, mina backar jag alltid. då. Det var Hanna Märklund. Henna har vi varit inne på. Ja. Sen har vi Emma Berglund. Just det. Riktigt fin spelare. Smart. Bra Passningar. passningsfot riktigt bra i fasta, fasta situationer, så det spelar upp skatten väldigt mycket. Hon spelar i Frankrike nu tror jag, Någonstans. Hon är även i Montpellier jag Ja jag precis. Jo, ja. och sen har vi ju också Madeleine Eriksson. Mm. Snabb spelare spelar Chelsea nu med. Den till Lebak. Ja. Hade, kan... det, hade Peter Järre tagit ut den. Den ser bra ut. Ja, kanske lite offensiv. Ja. Men det är det som är skönt när man tar ut sådana älver. Man kan ju ta ut vilka spelare man vill. Man behöver inte tänka på balansen. Nej, det var ju spelare som vi verkligen uppskattar. Ja. Nej, men det, Och det är, ju sånt där, det är ju fina namn. Mm. Det är ju inget att, att, att snacka om. Om vi går upp på mittfältet. Där är det ju Vi har varit inne på det så vi kan ju beta av Det är den här Ja det har jag med Ja båda har ju henne i laget Och vi har båda satt henne som mittfältare Hon har väl gått ner där nu Hon var väl anfaller från början Som jag minns det ja Men hon tar ett väldigt defensivt ansvar Det är lag och. men Thulham kommer det ju bli Så här det känner jag att det som jämför då, herrens med damspelarna. Herrarna har jag bara tänkt sig, att de här bra spelare mm. Damerna har också blivit, man såklart upp alla de här elverna, för dem. De är fantastiskt bra spelare. Mm. Sen vet man ju med Cursavar till exempel hur mycket hon gör för att lyfta så att utländska flickor ska spela fotboll. Hon gör ju jättemycket för, för att damfotboll generellt. Hon har ju sagt att att alltså, men varit emot eh, vad heter det, så här. Eh, ja men skillnaden är hur mycket man får i bonus här mm. hon är ju jätte det tar hon ju också mycket ansvar mm. eller hon ska inte behöva det men tyvärr så ser det ju ut som så det ser väl inte ut som att det blir jättebättre men, men det är också intressant hur mycket gör härspelare eller hur mycket behöver de göra egentligen nej men de tränar ju spelar tv, spelar tränar, går hem och fikar. Ja, då de var det. Yes. Ja, de gör ingenting. <laughs> Generellt sett. Ja, det finns ju såklart folk som gör, men det är väldigt få. Men sen är du med Kosavar också, hon har ju ett bra tillslag. Mm. Speluppfattning. Och sen det är det klart att någonstans blir jag ju lite hemma, kärlek, i och med att vi är nästan uppväxta på samma ställe och jag tror hon och jag är lika gamla om hon är något år eller kanske. Mm. Jag har ju också med henne för att jag känner att det händer alltid någonting när hon har bollen. Ja. Jag blir, man sitter nästan och bara, vad händer nu. Man sitter nästan lite som på nålar. Liksom. Man vill att hon ska ha bollen. Ja, precis. För, för hon är väldigt trygg med bollen. Det är ju alla fotbollsspelare. Men det är något speciellt. Det är en speciell aura. Ja, hon får saker att, att hända. Ja, men precis. Eh, du kan ta nästa. Ja, mitt nästa är ju Malin Dias Spelare i Djurgården numera En spelare som jag har följt Hon slog igenom väldigt tidigt Och jag tror att AIK hon slog igenom i mm. En spelare som jag gillar utmana Springer mycket Och det är en spelare jag uppskattar väldigt mycket Ja Jag såg ja. henne sist nu då med, När Djurgården mötte Piteå Just det Och där var du nöjd Ja, hon har precis fått tillbaka från en skala dessutom. Ja så Hon ju, missade ju halva förra säsongen tror jag. Så ja, det, det är ju så. nästan som ett nyförvärv då. Ja, min nästa mittfältare är ju Tina Nordlund. Mm. Nu är det så nu, alltså det som var med henne var ju också det här att för som jag minns det så var Danfotman ganska heter 00-03. Mm jag minns att sportspegeln visade ganska mycket man kunde se matcher på tv, med jag var framme i Champions League och vann Champions League på par gånger och, och Tina Norden var också som vad det hände alltid någonting mm. man visste liksom inte okej okay, men vad, hur, hur... du hade tre spelare mot hur ska du göra nu oj hon kom förbi men hur, hur fan gjorde hon sådana spelare uppskattas ju så det är ju En fantastisk spelare. Men det var väl någonting där När Umi hade sin guldålder där. Ja Det var ju fantastiskt att se Och följa Absolut. Alltså man var ju inte bortskämd När man följer svensk fotboll Att svenska lag ute i Europa Nej De brukar ju åka ut mot Cork Och Carabash och sådana saker och sen att damlanslaget går bra dessutom. Det är dock väldigt intressant så här. Såklart var EN VM i Ryssland var en, det var en bragd att Sverige kom så långt. Mm. Men det är det som är så intressant med damerna så har man alltid en rejäl chans Precis. på medaljerna. Men ändå så är det så här: mm, ja att Man bryr sig inte så mycket om det. Nej men det blir väl större när det är VM och EM för damlandslaget. Eller OS. Jo. Det är nästan då det händer någonting. Jo men ändå fotbollen. tycker jag så här att det saknar sig ändå lite. Jag tycker att det är inte samma de satsar inte på samma sätt. Sen har de blivit mycket bättre när SVT och TV4 på det. Mm med studio och inrättningar och hela den biten. Nej ja, men det vill bara kolla på tilläggning på de respektive herrarna svenska. Ja, det ser ju ganska bra jämförelse. Ja, eh, till Nordom var en dia som vi går. Ja, nästa spelare på min på mitt mittfältet är ju Caroline Seger, strateg. Strateg, ledare och något. Ja. Hon Vinna Vinna också. Och man känner också när hon säger något- eller pekar någonstans- då går då, då går dit. Ja, jag skulle inte våga göra något annat. Om man har sett så många intervjuer- med Seger och man kan se, hon bubblar ju när hon är på glatt humör. Men man ser också det här- när hon inte är på lika glatt humör. Alltså, ja. Man lyssnar på vilket humör hon är är på. Absolut. Min, det här, det här visar ju också någonting. Jag fokuserar på det här- Eh, Molly Moström som jag hävdar är en föregångare till Karin Seger det är nästan samma spelare mm. eh, och eh, med det jag tycker att Molly Moström var ännu lite bättre på var att tycker att hon hade lite bättre sen. Ja. men med det sagt Karin Seger är en världsspelare ja men tänk på vilka klubbar hon har varit tidigare. ja det är inga sämsta klubbar där inte nej om du tar din sista mm. Ja det är en spelare som slog igenom Stort i landslaget Det var då jag började följa Det var Lisa Dahlqvist är ja, just det Det är en hårt arbetande spelare som Hon vet vad målet finns också Bra straffskydd Riktigt bra straffskydd Hon har nerverna på rätt ställe vill säga Ja det är inte annan som har det inte. Och ett bra självförtroende Ja men det måste man ha Mm och hon är ju född samma år som jag också, tror jag. Men det är det som gör hennes... Att, att hon är bra att tänka att hon är 87, Ja, jag tror hon är 87. Nu kan jag ha fel. Din mest... Ja. Var ska du maila om de tycker att vi är fakta fel? Vad är mejladressen? Då är det lirarnapodcast gmailcom Ja, så B -b bomba in där. Men vi kommer skriva i mm. avsnittsbeskrivningen sen. Min sista mittfält är är ju så mycket som Olivia Skog. Mm. Här var också det tycker jag för det här var i fjord när vi såg IFK Kalmar mot Kopparvarn Göteborg Ja, då spelar hon där. Det var liksom innan kände jag att okej, okay, bra spelare. Men när man kollar på timmen såg ofta inte hur bra hon är. Men när man var på plats där och såg så ser man vilket ansvar, hur mycket hon peppar, mm. sina andra medspelare. Vilket jag uppskattar oerhört. Sen är hon fantastiskt... Eller, eller, ...duktig. Hon är också väldigt rolig på Instagram. Jag har inte henne med examen Jag tror jag det. <laughs> Om inte annat måste jag göra det efter avsnittet. Ja. Jag har ju två anfallare. Du har tre. Om du betar av dina tre. Ja, då har jag ju... Sofia Jakobsson... Hanna Ljungberg och Josefin Örkvist Mm. Om du bara kort eh, förklarar din eh, kärlek. Vi kan väl säga: Här ser vi ju snabbt, snabbt snabbhet, kanske. Det är ett snabbt anfall. Det kommer inte att springa. <laughs> det kommer inte Ja, undan. Ja. Så att, men Hanna är Jungberg. Det är ju en spelare av världsklass som har funnits i, i Sverige. Ja. Helt makaröst på då. Ja. Eh, Sophia Jakobs börjar gilla så fort jag såg henne spela med farten och den hon har. Och Josefin Örkvist. Det var ju VM i Kanada. 0-3 mm. måste den vara. Hon avgjorde väl bra. kvartsfinal. Ja det måste mm. vara kvartsfinal. Ja nej men det är fantastiska spelare där också. Ja, Sofia fin. Jakobsson har ju också blivit så här: ju, ju äldre hon har blivit. Och ju mer erfarenhet hon bara har blivit bättre och bättre. Mm. Hela tiden. Mina två. En har just lagt av. En hoppas jag inte lägga av en på ett jäkla tag mm. Stina Blackstenius Oerhört kul att följa att Det är så kul att se Hennes, hennes självförtroende också När hon, hon sa någonting Bara, nej men jag räknar mig Och, och, och byta klubb i sommar. Mm. Jag kommer göra väldigt bra VM Och det kommer hon ju säkerligen mm. göra mm. Och sen då har man Kanske den spelaren jag tycker är Den bästa dagspelaren som Sverige haft Lotta Skedin. Mm. Ehm, alltså... Jag kom såg, När jag såg Sverige-Finland i, i, i EM. Vad mm. var det när det var i Sverige? 2013? Eller vad? Ja, Något sånt. Inte på, e, Sverige vann, vann mot Finland 5-0. Men vet, när jag såg att Lotta Skedin kom in på planen fan någonting som gjorde att det här är stort. Mm. Det här är jävligt stort. Eh, så att eh, fantastiskt. Mm. Och det jag sa ändå Stina och Lotta är ändå ganska liknande spelartyper. Mm. Absolut. Och det är som Lotta har varit i en mängd bra klubbar. Mm. Eh, och nu kanske hon jobbar i den finaste av klubbar för Indiens. Eh, vilka tränare har vi lyft fram där som vi uppskattar jag har valt Elisabeth Gunnarsdottir- tränaren i Kristianstad- som har gjort ett jättebra jobb med damfotboll. Ja. Jag var ju tråkig. Men jag var ju Tobias Nilsson- naturligtvis. Mm. Dels för att jag tyckte att han gjorde ett bra jobb- i Göteborg, men... sen är det Tobias Nilsson. Ja. Det räcker så. Det. Äh. Damerna där- nu knipper vi två elvår till. Ja, och det blir härarna då istället. Ja. Eh, vem vill börja? Nej, men varsågod. Paul Lundin. Han är som chef. Eh, för det är också det att... Ju mer jag liksom läst om på Lundin jag hade jag bara fått mig att älska honom ännu mer. Mm. Han sa ju någon gång, vet jag, om Trädeborg. till är som hem att... När man väl har fått det kan man aldrig bli av med. I och med att det var så många som ville ut om svenskan. Den kung Sen kommer jag ihåg ett gammalt fotbollskvällsavsnitt. Som morfar spelade in på VHS. Som spelade AIK mot Trelleborg. Andreas Andersson filmade. Paul Lundgren har blivit utvisad. Han blev riktigt, riktigt arg. Och det har jag burit med mig sedan dess. På The Wall. Ja, min målvakt av att det är Dick Last Fin Det är en riktigt fin spelare Och det är grunden att jag har sett Dick spela så många gånger Och jag har alltid gillat det jag ser ja. Han är inte den längsta målvakten Men han har gjort många spektakulära räddningar Nästan enbart Ja, men precis Jo, men om vi gör så här Du, har ju, du kör ju ett 4-3 här igen och jag kör 442. 4, 4 Om jag börjar med mina fyra backar Tom Jönsson, Halmstad mm. Andres Johansson, Halmstad Släsch Norrköping Josef Langa, Malmö Och Vadde Thomas Junior, Öjs Vad tycker ni om den Den fyran Det är en intressant fyra Jag vet inte riktigt om man har fått ihop den Frågan är så här Josef Lange hade ju inte jobbat hem Nej Var att det Thomas hade blivit utvisad <laughs> Tommy Jönsson hade varit lugnet Ja Nej men det, det är också samma sak här att Tommy Jönsson var bara att jag tyckte att Min favorit När jag var yngre var Frank Debor Han mm. var lagkapten här nummer fyra Vänsterfotad Jag ville vara vänsterfotad För det såg så snyggt ut Tommy Jönsson var Sveriges, allsvenskans motsvarighet, tyckte jag. Och därför jag jag älskat honom. Andreas Jonsson är bara... Andreas Johansson menar jag. Uppskattar man honom inte så uppskattar man inte fotboll. Josef Langa är... en showartist. Det var alltid show. Det hände alltid någonting. Hans dotter är ju med i P eller F-16. när slaget ju. Ja, just det. Så det är kul. Och... Och Walter Thomas var ju bara stenhård. Mm -hmm. ja. Nej, Elanga, Elangas P16 EJs dotter, eller F16. Det var väldigt dute. Ja, men det är två Malmö-kopplingar. Mm. Ja, mina backar jag har valt då. Den skidde ju sig ganska mycket. Jag vill, man vill din... ju vara lika hård som Walter Thomas i juni. <laughs> vill man det? Jag, jag, vill. jag anser ju att jag har en bättre backning än vad du har. Spelmässigt kanske. Jag har ju... Kenny Peavy. Hajko, Mikael Svensson. Halmstad. Och Johan Lind. Häcken. Varför tror du Johan Lind? Johan Lind. Är äh, Johan, äh, Johan Lind. Hade han det varit lagkapten i ditt lag? Om... Han hade varit lagat rent lätt i mitt lag. Hade han fått ta ut laget? Ja. <laughs> Nej. Men Johan Lind. Det var alltså, när jag började supporta häcken. Det var nog den första spelaren som jag fastnade för ordentligt. Det är väl förståeligt. Det var en spelare som... Nej, man vet exakt vad man fick av Johan Lind. Ja. Och bara ramsar han. Ingen står som Johan Lind. Då blir man ju bara glad. Ja. Micke Mördan också. Det var en hård spelare. Jag, jag håller det Thomas hårt. Eller? Vad sa du nu? Jag tror att Valster Thomas är hårdare än Micke Mördan. Ja, men det tror jag också. Men... Man... Man ville inte möta Mikael Svensson Jag förstår det tror jag Eller man man Jimmy Dixon För den delen ja, men kombination... ja, Möte man Jimmy Dixon var man ju, var man, Kunde man ju få benen Kombinationen mellan Mikael Svensson och Kenny Peavy Det gör ju bara att man inte vill Till man verkligen. Det är ju inte den sidan man anfallde på Nej det gör man ju inte För <laughs> Kenny Peavy Det är hjärtat han ändå gav Varje match han spelade Man såg ju Ja Maken betydelsen av att spela match för honom men han det för man, jag kan ändå uppskatta det. nu kan man prata om att det har blivit så eh, kommersiellt och det är de sitter på sådana löner och så. Här, men jag kommer komma in på några spelare sedan. det märker som är Kenny att han älskar A&K ja. eller Lund, ja. eller Jönkide och han gör allt han kan för laget och det uppskattar, jag hade lätt kunnat skriva Kenny Peavy här nu var det lite andra karaktärer Men oh. Men han fick ju så mycket tillbaka Han är en bubblare. Han fick också så mycket tillbaka av supportrarna ja, men... så Jag tror man pratar med många aik framför Framförallt Ja men det är ingen av dem som har något ont att säga Om, om Kenny Nej, jag inte. Jag, jag tror att alla de här spelarna Vi har tagit upp både här och damsidan Det finns nog ingen i Det finns en spelare som är en vattendelare Ja <laughs> Men det kommer vi till om vi tar mittfältet, du kan ta din fyra Ja, då har jag ju Jeffrey Aubin Kung. Magnus Turbo Svensson Fyde 50 för ett tag sedan Ja, fin spelare Han är väl elektriker nu Ja, det har jag inte så mycket koll, stor koll på Om jag någon gång behöver anlita en elektrik Vill jag anlita Turbo mm. bara för att Jonas Henriksson Ja Och Kennedy Bakis Bra fyra Ja Framtung Väldigt, det är väl Turbo då, Som kanske tänker lite mer defensivt Kanske Ja, Jeffrey kommer kommer ju också på, på Jag minns att det är något mål han gjorde För han var ju man med FF också ju. Ja. Jag vet att det är något mål Som jag har sett med honom Där han Skjutit ett, ett skott på hel upp uppe bort det krysset mm. Men det är också en sån spelare som man aldrig visste riktigt vad som hände när han fick bollen. Han kunde tappa ut bollen. Ja, men bara, du, är det, var... ja, du är det jag menade. Ja, ja det är sant. Och ja, men... den här fyran, det är väl också lite mycket som de tre att jag tror det är att jag har sett de här spelarna så mycket. Ja. Alltså, och därför så lämnar de ett väldigt stort avtryck för mig. Alltså Turbo, han var ju överallt igensnans på fotbollsplanen. Underskattad. Ja, väldigt underskattad. Och den arbetsmoralen. Jag vet inte om man kan hitta den arbetsmoralen riktigt i Allsvenskan idag. Nej. nej inte inte vad jag kan nej. komma på i alla fall. Det finns inte en chans. Jonas Henriksson. Det är en väldigt tydlig häckenkoppling. Jo, men så här... Jag känner ju dig att du tar ju inte ut spel. du tar ju inte ut vare sig Johan Lind Rinder Jonas Henriksson bara för med spela till spelat i häcken Nej utan det är för att det är riktigt bra spelare enligt mig Jonas Henriksson har ju tappat sitt målrekord i häcken då Vem har det nu då? Ja, det måste ju vara någon brassa va? Såklart det ja. Väldigt fin intervju med här i på tal om ingenting Jag har inte läst den Nej. Jag får göra det ikväll Eh, och sen Kennedy, det behöver man väl inte förklara Nej, alltså Jag blev ändå glad när han kom tillbaka till svensk fotboll Ja, igen. klart var det Men det spelsinnet och foten han har frisparkar. sparkar Alltså, få avsluta den säsongen Som vi gjorde med den här frisparken Och fångar den Hur många har inte pratat om det Det var ju coolt Men ja. det var riktigt bra. Och han har fått vara med och vinna Hammarby's enda som guld Ja, och varit med och tagit upp någon tid Och varit med och ta upp så här Han har ju en legendstatus redan i föreningen. Ja. Min fyra eh, börjar med Niklas Alexandersson. Kommentaren överflödiga Det är också det här att eh, när han spelade fotboll, om man tänker som vi säger med Jeffrey Orbin, man visste inte att det var vad som hände. och så men Niklas Alex visste man att... Han kommer vara bra idag. Gjorde han honom då det matchen någon gång? Han var ju även bra som högerback i landslaget en tid. Jag uppskattar inte det så mycket. Nej, nej, nej han borde ju varit... Men han var ju bra. Ja. Han gjorde ett fantastiskt nytt mål VM 02 mot England. Mm. Men det var också där att För det kom när han gick, gick till blåvit nej kan det ha varit? 2005 kanske? Någonting? När han kom tillbaka? Ja, när jag hade varit proffsdagen. Överton bland annat. Så kände jag det så här att... Ja, hoppas han kan vara bra. Och så bara är han... Så sjukt bra. Och här är det så här... Lite är det för att man är en supporter och bara minns... Den kan jag känner så fort, så fort jag ser en bild eller se vad han lägger ut på, på Twitter eller Instagram- men jag blir ju glad. Så det är bara ren och skär kärlek. Uh, Guillermo Molins. Här är det ju lite här med Kenny Pavey jag tänker. Mm. Som, alltså den, jag, jag, tänk, jag tror det kommer att visa- det här att detta år kommer- Gishe då- Kanske han kommer inte starta alla matcher. Nästa år när Rosenberg inte är kvar- då har du den nya Rosenberg-Molins. För jag tror jag det finns få som älskar man med FF så mycket som han gör. Och det är mängs också när han spelar. Att de matcherna jag har sett, han har fått hoppa in med ganska lite kvar. Den när man spelar som den sista han ska göra mm. i sitt liv. Uh, Magnus Ja, det är... Det var så oerhört kul spelarna så jag hade kunnat skriva Daniel Andersson där också likväl men då hade det blivit för mycket man med FF Men det, det som var med, med Magnus Jelander var bara så, så oerhört smart mm. Och det, det är inte mycket, jag har ändå sett jättemånga matcher med ÖS. Alltså, jag kan inte komma på att han har gjort bort sig allt för många gånger. Nej men om man säger ögligt vilka spelar tänker man på? Ja, det det är, är väl honom eller Hallbäck tänker jag. Och till klass tänker jag. Ja, Fonsor kanske. Men det är ju ja, alltså det det ändå det är... en snabb association. Ja det är ju ändå eh, Magnus. Nu är det den här spelen som det här lite. Du och jag tror jag står på samma. Men lokalt i Kalmar... Så är ju inte Henrik Rinström enbart älskad. Nej, konstigt nog. Jag, är han jag hävdar ju, och där har jag sagt in Henrik också, att när de var som bäst kan FF, och det är helt sant, det kan du säga mer om mig själv och mycket annat. De flesta åkte in och för att kolla på Gasmus Elms, så in. Och det här är sant att så fort jag gick så tänkte jag bara, oj, idag ska jag se Rinström. Och så man börjar säga, och han skrev ju mycket, och så bara jag så att jag vill vara Henrik Rydström. Nej, jag är alltså, därför är det så kul, och för, är det så kul att det har öppnat, att det har gått bra för Sirius i början, och jag hoppas att Sirius blir kvar för att på sikt kan Rydström bli en fantastisk bra tränare. Mm. Det är också så här att folk säger att han spelade i förtajta shorts och en svart sko och en vit sko. Ja, det gjorde han ju. Men det var inte bara det han gjorde. Och så mycket han har gjort för att folk ska börja prata om Kalmar FF. Det kan ingen ta ifrån honom. Ja, men så många kännetecken som han hade på planen. Det gör ju att det blir en spelare som nästing till alla kommer ihåg. Ja. Jag vet att min mor är inte jätteförtjust. Hon tycker att han är lite kapig. Nu har ju lugnat ner sig. Mm. Det här med rydströmmen så det är bara varma känslor. Intressant så man att tillbaka till Kalmar någon gång nu. Det är väl helt omöjligt. Ja. Vi får väl snoka och se om man har satt huset eller inte. Ja, precis. <laughs> om vi tar de sista tre anfaller är du, två har jag. För att du har fler så börjar du. Ja, jag har ju... Pascal Simson Kung. Ja, riktigt bra spelare. Peter Markstedt. Kung. Och Niklas Skog. Kung. Jag gillar den här. Det är en riktig. Den är tung. Den är riktigt tung. Men jag tänkte så här: låt säga att det här var en riktig match. Ja. Walter Thomas hade ju inte haft en chans. Nej, nej, nej. Niklas Skog hade ju varit den, den spelaren som dragit de här fina bollarna till de andra. och Peter Malmstedt hade ju tagit ner boll. Jaja. Även fast Walter Thomas hade hängt i honom så hade ju inte Walter Thomas kunnat gjort någonting. Det var väl det, väl det med Peter. Det är väl hårdheten. Ja, det är en hårdhet i alla de här tre Jaha. som jag uppskattar väldigt mycket. Niklas Skogen hade ju snygg målgest också. Jag kommer inte ihåg den. Men det var... Jag vet att jag någon match såg när han bara sen. Jo, gjorde målen och sen bara slängde sig ner maxen först hur mm. det var uh, vi nämnde det med ja, för jag kommer, när man spelar championship manager så var jag alltid att Allsvens lag. för ja. den första spelaren jag alltid övade in det var niklas skog chef och pascal simson det är en favoritspelare ja, komma taga överflödig ja verkligen ja men det är Oerhört fina spelare Mm min då här framme det här är ett intressant anfallspar Henok som vi har talat om mm. det är samma sak där, för vi sa det här, de damspelarna så är det att man tänker mycket att de här gör så mycket vilket gör, alltså, det är inte det som gör att de är bra men med Kosovara så har man det i bakhuvudet ja, hon är en jättebra spelare sen banken har hjärtat på rätt ställe Henok är ju samma sak han gör jättemycket för Husby han har anordnat eh, läxhjälp Mm. Sådana saker är kvar Det är svårt att se att han bor någon annanstans än där. Mm. Det funkar inte Sen också i och Det är det som har gjort mig Faktiskt alldeles När jag har sett AEK bänkat mig Och tänkt så här Att du och jag har kommit överens Okej okay, vi tar de här matcherna Jag tar AEK Sätter man sig sen bara Henock är bänkad oh. Då är det inte så kul längre No och no party och sen är det här, den spelen som jag har sett i Allsvenskan. Jag har aldrig sett någon lika bra. Och därför så. alldeles. mest. Alltså herregud vad bra han var. Tingen han att han har spelat i Ja men det, det är det för att... För att nu så har du spelade du sett va? Jag har sett honom live. Mm. Jag är ganska säker. Jo men det har jag gjort. Ja men det var bara så för... Den tiden var så väldigt kul att se. Det var kul att var kul Kjellanden var äh, på topp tillsammans med Paulini och Guara. Det var... Sånt jävla tinslag. Afonso. Hemjobb gjorde jag ju inte. Det är lite onödigt. Men bara... Jag skulle kunna se vad Wandersson där också. Men det var just det. Det var... Ungtypen av brassegeniet mm. och det har ingenting emot eh, om vi bara gör så lite snabbt från våra huvuden är några spelare du skulle kunna säga som var nära att ta sig in i din älva det finns ju jättemånga för häcken har sett med häckens lag med och... <skratt> nej men Ale Alexander Östlund Salle var nära det, han var riktigt nära Thomas Wierlstau ja det ja. kan inte säga det Svira var nära <skratt> Hur mm. av har vi mer attraktiva Bengt Bengt Andersson var nära. Ja, det hade jag kunnat Inte för mig men för dig. Ja, med bängen håller jag. King Kristensen. Om vi tänker Keepers. Men anfaller det vad jag säger. Niklas finns... skog hade jag också. Peter Igea gillade jag också. Selakovic hade jag kunnat. Bara för att det var ett sånt original. <laughs> Tobias Karlsson hade jag kunnat skriva för att han är jävligt trevlig. <laughs> Menar, man, skulle ju, man skulle ju kunna ha gjort en sån här elva varje podd. Och ha bara så här... Ja, ah, den här gången så ut de elva bästa spelarna som är vänsterfotare. Ja, eller att man hade då tagit liksom, den bästa elvan för säsongen 0-0-1. Noll, noll, liksom. Där har du en idé som jag gärna vill att vi någon gång gör någonting av. Så att man liksom hade tagit en från varje... Det är det den Så här podden ska vara att vi ska ta ut Älvåren hela tiden? Inte hela tiden. Men det kanske händer framöver. Ja, någon mer gång kommer säkert bli. Vilken tränare håller du högt? Tomprav. Tompa. Berätta lite. Ja, Tom Det är väl nog en av första tränarna som jag verkligen liksom lade märke till. För tränare var inte någonting mer man... Nej, tänkte var... på när man var liten Det var ju mest där jag gick Jag tänkte på det ganska mycket För pappa var tränare för det lokala mm. fotbollslaget. Då ville jag ju också vara det Ja men då har ju du en koppling dit Det jo. hade ju inte jag Nej, det är klart. Min pappa gett liksom till med fotbollsträningarna ja. Så han var ju tränare för oss Men det var ju inte så man såg Det var inte A-laget Nej lokala. men precis Och så Tom Prav var väl det första tränare jag såg Och jag tror det var hela hans uppsyn för han har ju ändå ett specifikt utseende. Det är ju lätt Det är ju lätt att se att det är tomprad på honom. skulle ska du ta det ur det här att han har ett uppseende veckan, utseende? Nej, jag menar inte bara så... det. Jag menar bara att det han ser ju lite bra. butter ut. Ja, det är han ju. Det små är lite elade. Ja, och han kunde ändå låta lite butter också. det är det man gillar. Men alltså det fotbollskunnadet han har, det är... Alltså det är ju inte förintet han är scout för landslaget. Nej, det är det jag menar. Jag lyfter ju för dem med vattendelare. Och här har vi olika uppfattningar. Vi kanske kan ta någon minut om detta. Jag lyfter ju Erika Nording. Mm. Varför ställer du emot det här? Ja. No. <laughs> Gud att samtidigt som jag frågar och säger varför, varför gillar du inte detta... Sitter du med dina fingrar Och gnogar över en Ja, varför? Nej, men det är väl en tränare som jag Det är en tränare som inte passar mig Smaken bara Nej, men Det är väl du vill Att allting ska se så bra ut Det ska vara fullfärd Rickan gör lite samma sak att Bara vi vinner Så spelar det in så stor roll Nej, men jag tror du har lite med hans när han, Hans syn på media Och lite intervjuer Alltså han Ah, det var det inte så jättebra intervjuer där han gick fram till Amanda Fredin Eftersom ja, de åkte ut ur som Med Malmö och sagt att Ja men när du står här går jag gärna ut nej, det, det var ju nej, pissigt det på alla ju liksom sätt, Naturligtvis Och sen när man har läst i olika tidningar Eller olika reportage Att han är Det finns de som är jätteduktiga Och ska, allt ska planera till minsta detalj Och sånt där men det funkar kanske inte alltid. Men Ricka kanske är något som fallet bättre än min personlighet. Antagligen. Ja, jo, annars känner jag inte lyfta honom. Nej, men det, det var ju kul experiment det här. Mm. Det hade ju varit mycket mer intressant- att ha en riktig vattendelare. För alla de spelarna du säger att jag hade tagit ut- du har inte jättemycket att anmärka där. Du köper varför? Ja, och det är samma sak jag gör på Dina Elva. Det hade varit mer intressant om man kunde hamna i en diskussion. Varför man tänker att det var Andreas Hermansson. Inte Peter Markstedt som var den bra att i Bayern 0 -1. Ja, Hermansson var ju någon också som fanns där. Men <laughs> gillade du också Andreas Allen när han spelade. Ja, det gjorde man. Och vad hette han då? Han var Älvsborg. Fredrik Bergedun. Nej, inte Bella. Han hade oerhört svårt för honom. Men var inte han på det? Jag vet inte, jag vet bara, jag vet bara, Mattsson, Mattisson. Nej. Mattias Svensson? Nej, inte Mattias Svensson. Jag vet inte vad du tänker på. Nej, jag måste kolla Christer upp det. Krister Mattsson? Nej. Krister något... Mattisson heter han väl? Jag måste kolla upp det här ordentligt. Ja, det får vara till nästa gång. Ja. Vi avslutar på det med säga fel. Krister Mattiasson kan det vara. Ja, det kan det vara. En N.G. Kranstern, nej <laughs> det, Och så nu ska vi ta 15 minuter När vi bara nämner olika namn När vi uppskattar Ja så kul Walter Thomas Junior <laughs> Nej men det var ju kul att det äntligen, äntligen har varit I första avsnittet Det kommer inte dröja en månad innan nästa kommer nej, Det kan men vi väl lova Förhoppningen är att det ska komma ut efter veckan Ja. Nu när allting funkar som det ska Jo men sen är jag alltid skeptisk till tekniken Jag kommer ju att göra allt att det kommer braka loss mm. och, och vi har ju haft klart Det kan vi vara så pass transparent Att vi har varit klart med ett avsnitt Men så gjorde jag en rensning på min dator mm. Och då åkte det med Och det kommer vi ju spela om Ja det kommer vi göra Det måste vi göra mm. Men vi finns ju på Facebook Och vi finns på Instagram och vi har vår hemsida som är lirarna.se mm. Finns vi någon mer stans? Nej. Nej Om man vill nå oss Om jag vill skriva till dig Och fråga varför du inte Tog med Andreas Hermansson Ja då är det på mejladressen lirarna.podcast@gmail.com. Tack för att du var med ja, Men Tack själv Tack för att ni lyssnade mm. Vi ses om en vecka Tjena